Ja, vi kör nu. live. Hej och välkommen till den lilla mannens kronika. Jag heter John och med mig är... Jimmy. Kan inte du börja i vanlåning så... Börja jag. Ja, nej, jag vet inte. Idag är det lite ostrukturerat idag. Som till skillnad från alla Ja, för i vanliga fall. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, äh, drabbats av sjukdom, denna vinterinfluensa, eller vad fan ska kalla det. Mm. Alla har varit, har du klarat det eller? Mm. Har du gjort jag det? fick någon så här väldigt, väldigt kort, väldigt uh, liten, lite så här tjock i halsen, näsan. Mm. Men det är inte så, så jävligt intressant att snacka om. Alla jag, alla det. jag känner har, alla i min närhet och alla jag känner har verkligen varit. Ja. Sen typ in, en vecka innan jul så har alla turat som om att vara... Ja, jag jag tror umgått med fem sex vänner som har, som har haft feber allihopa. Och jag har klarat mig på något uh, konstigt sätt. Jag vet inte vad det är. Cesar vi hade förra veckan, han var ju sjuk. Eller han var ju på bättringsvägen. Det kanske ja. var han som smittade mig, mycket möjligt. Och ja. ja, då, då satt ändå vi och uh, kramade samma mick i ja. två timmar. Så. Ja, det var typ dagen efter eller något jag blev sjuk. Värdelöst. Nej, min uh, hela min familj är sjuk också. Min, uh, min sambo var sjuk eller hon är fortfarande hon är liksom på bättringsvägen och min syster och min mor och min far är alla penicillinkurerade liksom pappa hade en del teorier om vad det här var han pratade att det var i och med att alla var det nu han sa att det måste vara något måste vara något kineserna har kineserna släppt ut i luften eller något det är någon biologisk krigsföring eller något eller. Man ser vad det har fått vissa av dina <här> dina gener kommer ifrån. <här> ibland. Uh, Men han, också, du... han hade också gett uh, så äcklig också Ja. Uh -huh. Uh, han, han sa att han, han ba, vissa grejer, har, vissa av de gröna slämpropparna man hostar upp Hade, hade man velat patentera Se bara, vad menar du då? Det här är helt seriöst alltså. Han bara, mm. alltså, när man tar dem mellan fingrarna och låter dem vara en stund Så är det värre än klister alltså. <laughs> <laughs> Too oh, much information lite så. Ja, life <laughs> Men Jimmy, du kommer alltid vara sjuk i mina öron Åh, det... <laughs> oh, det är så snäll Ja, ja jag vet Ja, mm. oh, nej en sak jag har tänkt på, jag inte, när, när man ligger och sover, eller för sig nu kommer jag på svaret i mitt huvud, när jag ställer frågan till mig själv i huvudet. Men se om jag kan, kan sova Okej. Okay. När, man, när man är förkyld eller täppt i näsan, mm. man ligger och sover, så ligger jag eh, åt ena hålet och tittar. Och då har jag vänster nässpåren neråt och höger uppåt. Och då, då sker det liksom som en långsam... Övergång av snoret så att, Alltså jag lägger legat åt andra hållet Och då är jag fri i vänster näsborre Och sen lägger jag mig åt andra hållet Och då börjar jag sakta men säkert känner man snoret Så rinna ner till andra näsborren Så för en stund är man täppt i båda Och sen släpper det då på den översta Men med tid, vid den tidpunkten Då det släpper i den översta Då är det dags att vända sig om igen Och det är en här never ending Ond cirkel liksom av förkylning Hej och välkommen till lilla vannens gröniga Idag diskuterar vi snor och ja. hur det beter sig i näsgångarna. Ja, vi följer ju trenderna och just nu är det den här vinterinfluensan så. Ja, nej jag vet jag var är var frågan varför det blir så. Mm. Gravitation mm. kommer jag på. Ja, men, ja. ja gravitation känns det ju. Ja. <laughs> du nej, som Jag vet inte. Ja, <laughs> jo. Ja, jo, jag fysiologi borde ju när sig. Nej, jag, jag vet faktiskt inte och det känns det känns, jag vet inte, och det känns okej okay att jag inte vet det, för jag tror att vi kan... Vi eh, lämnar det där. Vi kan lämna det där. Men apropå det, jag ja. sett det, det har spridits ryktesväg på internet senaste veckan. Hemligheten eh, om varför finglarna, finglarna blir skrynkliga mm. när vi har badat. <laughs> Nej. Varför blir finnarna skrynkliga när man badar? <laughs> Nej. Um, fingrarna. Aha, fingrarna. Man får ju ja. så kallade russinfingrar ja. när man uh, har badat länge och sånt. Ja. Och uh, jag har sett uh, artikeln cirkulera lite varstans, uh, hemligheten bakom detta, varför detta sker. Ja, men det tror jag hört. Det har jag inte hört. Någon, det kan inte vara någon hemlighet, eller, inte det är hem, inte Jag menar inte hemlighet, <laughs> bara att det har uppmärksammas nu, det var några brittiska forskare som hade kommit fram till varför. Va, vad är det du uh, Nej, vad, vad kan det vara? Hur den ab absorberar vatten? Nej, jag vet inte. Det, det är för att vi ska eh, ha lättare att greppa saker. När vi eh, alltså, så att man inte halkar på våta ting när man tar dem. Okay. Så får man ju för det blir ju sån sorts av eh, friktionskuddar eller man säger liksom. ja. Så man ska kunna ta sig upp i vattnet när man har ja, någonting sånt där. Alltså. sånt. Jävligt ja. jag, jag har inte läst till artikeln. Jag har bara sett liksom överskriften cirkulera lite varstans. Vill jag, då kan jag också berätta nån sån här mänsklig fakta som eh, jag snor helt skamlöst från eh, eh, Philip Fredriks podcast, men den är så intressant så jag tycker det är värt att, att snor den. Mm -hmm. eh, och det är en sån här tanke, precis som du sa själva då, att när du väl har hört detta så kan du inte släppa det. Mm -hmm. Du kan inte sluta tänka på det. Vet du varför Ollonetta, alltså som han är Ollon <laughs> på längst fram penis, vet du varför det ser ut jag som det gör? Jag skrattar precis när du ah, sa <laughs> Men det är ju. Vet du varför Ollarnet är format som det är just? Ja. Du vet det? Ja. ja jag lyssnar inte på Fylde på podcast. Men om det Nej. är det som jag ska säga att jag tror att det är. Ja. Så har de i så fall tagit det från Joe Rogans podcast. Ja, det har de säkert. Ja, ja men de har ju också sagt okay, att ska de, jag säga vad jag tror att ja. det är svarat det? Är, du menar varför den är just... Uh, ja, hur ska man säga det? Pilformad. Ja, så att, så att det finns en form av kant. Ja. Ja. Det, det är för att du ska skapa ett vakuum och suga ut... Uh, den tidigare personens sperma, ifall någon har haft sex med den här honan innan, så ska du kunna se till att det är dina spermer att få så stor chans ja. som möjligt. Är det det? Exakt. Det här är, här är rätt sjukt. alltså. Ja. För när du sa det att du skulle ta upp någonting från Filip och Freders podcast tänkte jag, undrar ja. om det finns någon oskriven lag mellan podcast att man inte får ta upp ämnen. Ja. För jag, jag har ju missbrukat podcast i typ två ja. år. Jag, jag tycker det är ett schysst sätt och både informationsmässigt och spendera tid och omväxling från musik och allting. Ja. Men, men så är det ju många grejer som man tar upp och man bara åh fan, åh, det var bra tänkt. Och det är många av mm. de grejerna jag hade velat ta upp här, men som jag känner att nej, för att om någon lyssnar på exempelvis någon podcast som jag lyssnar på, så ja. känns det lite klysch eller så såhär, lite fult att jag ska ta upp samma ämne när jag, eller när jag vet att det är redan är ett lyckat ämne. Men ja. att Filip och Fredrik ja. gör det också. De ja, men upp det. Upp. jag kom inte ihåg, det var någon tidningsartikel de hade fått ifrån. Så länge snodde, som på tal om att snor från eller sno och sno, men att ta från andras podcast, när man ändå säger vem det kommer från, då känns det ändå som att man, man har ryggen fri uh -huh. någonstans. Uh -huh. Och det är en här fakta, det är såna sån här, once, once you heard it, you can't unhear uh -huh. it. Men det är lika när vi ändå är inne på manliga genitalier. <laughs> Varför olika eh, storlekar, på vissa stora punkter och vissa mindre det här kan Nej. jag och, återigen jag tar mig alltid vatten över huvudet och prata om ämnen jag inte riktigt förstått men att eh, och återigen från Joe podcast att storleken på dina punkhjul att vissa har små punkhjul vissa har stora punkhjul människor har ju lite blandat blandats uh -huh. eh, men exempelvis gorillar har jävligt små punkhjul med stora kukar eller det är för att de har små för att de har mindre konkurrens bland eh, hornorna, liksom. eller något sånt där och de som rasar andra apor eller primater som har stora punkhuler. Då har de en tendens att de har lösaktiga kvinnor i sin omgivning. Så att de behöver hävda sig på ett annat sätt. Och de behöver ha större reserv att kunna liksom se till att återigen att se till att just sina sin genitider. Jaha, ja, ja, du menar så. Jag tror det var att, att då den kvinnliga motparten, mm. i det här fallet tyckte att det var snyggt. För det är kanske inte stämmer in på nej, människor inte riktigt, då. Utan det är alltså att, att... Ja, de har gått ja. om sad så att säga. Ja, precis. En gorilla här så... Alltså, mm. Den stora silverback-gorillan mm. har inte så stor konkurrens. Mm. Så att han behöver inte ha några stora punkter. Ja, ja, ja, ja, men då... Nej, men det kör jag Jag tror mm. du, du var inne på estetiskt. Ja. Och då tänkte jag, men det, det är ju inte så vanligt. I alla fall inte bland människor. Smaken bara, är som baken. Ja. Eller smaken är som pungen. Eller hur man nu ska definiera det. jag kan Vissa ju, kanske gillar ju... de där big hairy old balls. <laughs> Vissa vill ha de där <laughs> små russin-klimparna eh, kl liksom. Och, Och vi, vi är kanske helt fel personer att representera kvinnorna i det här fallet, men eh, jag tror inte de bryr sig så jättemycket om. Punkten. Säger de? Säger de allvar alla fall, vad vet man? PLP. Pung längre än penis. Ett, <laughs> ett begrepp som cirkulerade för ett <laughs> Det är inte jag. Har du PLP eller? <laughs> Det var nytt för mig. Jag visste inte det här med, uh, nu har jag redan glömt vad vi snack om. Penisar, pungar. Uh, Nej, nä, näs. Någonting i alla fall. Men, men just det är ju att, uh, att bollarna måste hålla sån exakt temperatur. Så när det är kallt så dras de upp så att säga. För att kroppen håller dem varma och så när det är varmt ute så släpps de ner så att säga. Så att, så att de ska kunna... Varför har vi hängt dem på det stället där de hänger i så fall? Ifall det är så att... Ja, när de är så ämntåliga också. <hör> Vad har hänt i veckan då? se Det är ju du som... Jag har lite kattnyheter faktiskt. Det, det är ju faktiskt. du som är nyhetsknarkan. Uh -huh. Jag har två stycken kattnyheter jag vill dela med mig om. <hör> <faktiskt>. <hör> okay, ja. Malaysia i alla fall har lanserat ett socialt nätverk för katter. <hör> <laughs> va fan. Alltså typ som Facebook för katter eller ja. jag. antar inte att det är inte de som använder den här tjänsten utan det är kattägare då tror jag. Ja, oh, okay, jag hoppas det. Men det är liksom att man gör en användare för sin katt och lägger upp bilder och mm. filmer och statusar vad mm. de sysslar med just mm. då så. det är katmie. Ja. Vad nu Malaysia för uh, slutgrej. Och jag, jag såg faktiskt någonting igår som, eh, som skrämde mig något. Mm. Eh, jag skulle söka på, jag kommer inte ihåg vad det var jag skulle söka på Youtube. Men jag skulle söka någon så här how to. Jag skulle göra någonting och så ville jag ha en enkel förklaring. Och så ville jag en video på Youtube som beskrev det. Så jag skrev in how to mm. i sökmotorn. Och så kommer det upp där, en massa alternativ. How to eh, how to tie a tie och så how to bla bla bla. Och en liten av toppsökningarna. Eh, top Mm. Var How to become a how uh, Nu min engelska dålig How to become a vampire in real life Det var en av toppsökningar på ja, how to och, och, Exakt Och jag, jag var ju tvungen att kolla på det och klicka Och det kom upp uh, Ja, jag kollade Jag såg i alla fall, jag skulle första scenen Det var liksom Vänta, vänta, har detta med katter det gör? Katter mm. är väl besläktat med varja På något sätt och de är Varulvar. Vänta, var varulvar är var, med i Twilight. Var så du band ihop detta i ditt huvud? Det så? Nej, jag tänkte... Jag bland... Så du avbröt mig? Jag hade två, katt. <skratt> jag blandade jag hade två ihop. kattgrejer att prata om. Och jag säger katter, och ditt huvud går. Katter, motsats till hundar, hundar besläktat med vargar, vargar, varulvar. varulvar. Motsatsen Aha. till varulvar, vampyrer. Ja, till mitt försvar så tror jag att jag blandade ihop varulv med vampyr. Så steget var inte fullt så långt. <skratt> Istället för, steg, istället för sex steg bort var det bara fem steg bort. Vill du att jag ska ta min andra katthistoria först? Eller ska, eller ska jag komma in sen jätte off topic och prata om en katt igen? Nej, jag hade inte så mycket mer att säga på det Det var bara ett sånt här eh, How to? I, I don't want to live on this planet anymore moment. Mm -hmm. Jag fick. När mm -hmm. jag såg videor på liksom, tjejer i tonåren så att, att ah, men, du beskrev att du går till ett sjukhus och så måste du dricka minst tre lite blod. Det var ju vad någon som sa och så du vet, ja, då vart man, då vart man ledsen och tänkte man nej nu går mänskligheten under. Men det var bara det jag skulle säga, så alltså, nu, nu kan vi gå tillbaka till katterna. Jag förstod ingenting. Nej men, nej men bara det, det tragiska. Jag är en vampyr så det är för tack. Ja, tack. ja det, det är ju tacksamt för dig men för dem som vill bli att, nej men att, på riktigt att det finns folk som faktiskt går in och söker på Youtube. Och som då antagligen kanske tror på fulla salvar. Om man söker på typ to become a vampire in real life. Då handlar det ju liksom inte om Halloween eller maskerad. eller du vet. Du är det någon som går in och kanske söker och kanske tror life. att... Kanske det kanske inte är alla som tror på det helt hundra. Men någonting kanske, ja ah, men kanske. Mm. Det kanske finns ett men det sätt. Men alltså, det finns ju hela community som är byggda kring detta. Alltså vampyrer och... För jag, en tjej jag var intresserad av lite... Runt moppåldern om man säger. Mm. Hon hade varit involverad i den här kretsen innan. Och då, då hängde hon med människor som hade Matrix-rockar och eh, filade sina tänder. Mm. Så att de skulle få alltså, vassa tänder och allt sånt här. Och bara fräcka linser och allt sånt här typ. Så det, det finns ju en liten sån typ subkultur, sex. Men det känns ju som det måste gälla främst typ tonåringar. Det kan ju inte vara någon som är över 20 och som på fullt allvar liksom tror på detta. Mm. Hoppas nej, är, jag. jag tror jag är 12 år typ. Är du, är du 20 plus och tror jag att du kan bli, bli en vampyr eller att de finns så sök hjälp. Ja, oh, public service återigen. Ja. ja, katterna. Ja, nu känns det ju helt meningslöst att ja. prata om den här kattgrejen. Ja, för, ja, för min, min vampyrhistoria var så stark. Ska vi, försöka, så nu... ska vi försöka klippa ihop detta sen? Eller ska vi klippa bort hela <laughs> din vampyrhistoria? Nej nej, nej, nej, nej. Den kommer folk älska. Det var den så andra kattartikeln jag har hittat. <laughs> ja. I alla fall. Va, vilken var den första? mjau nätverket som jävla katt ja det var sjukt det var också det var lika meningslöst som din vampyrhistoria. Ah, ja klart. ja okay. den här är på samma spår ja, jag tycker min den var ganska djupen då mm. när vi är ändå inne på meningslösa saker ja eh, brasiliansk säkerhetstjänst har gripit en katt <skratt> en katt eh, som Ja, agerade spion mellan eh, fängelse och outside the gates, eller vad man säga. Så de har, de har beslagtagit den här katten då som har klättrat över muren in till ett fängelse. Och på den här katten hade de tejpat fast eh, olika former av vapen, borrar, mobiltelefon, komplett med laddare och handsfree och hela köret Sågar, allt möjligt. Scheisse. Så de alltså, det, men det är ändå nyskapande ja. av fångarna tycker jag. De har det är nyskapande. Bara det är när du sa att de har gripet en katt och såg ju att de satt ett sånt där... Eh, eh, Lugndetektortest på en katt. Lugndetektortest. De satt och förhörde katten körde köpte good cat, bad cat mot katten. Och <laughs> Eller hela. good cat, bad cat <laughs> Good cat, bad cat. Det eh, skulle de kunna göra en sketch på. Och så såg jag Batman framför sig, nej, liksom scenen för Jåken, fast med en katt istället. Mm. Det, det hade varit hårt. I need five minutes alone with him. <laughs> He's gonna break. They all break. Sätt upp en stol mot... Uh, mot uh, Where are they? <här> <här> Och så sådana jättesöta hundvalpsögon. Har katter ja. hundvalpsögon också när de blir sätta. De har hundvalpsögon. Oh ja. Oh ja. Mm. Det, det är ju inget som är specifikt till hundvalparna. Det är ju bara mm. det att de har blivit eh, så att säga posterboys för hundvalpsögonen. Var det ditt fun, fun fact by the way? Det där eh, var Nej, bildningen. nej det var det inte. Det var det inte det. Nej. John, har du något eh, spännande att berätta? <laughs> detta avsnittet? Nej, jag vet inte hur detta ska gå. Jag eh, fick ju uppgift. Det, det märks nog antagligen att det är Jimmy som gör det mest av... Eh, researchen, så att säga. Han hittar nyhetsartiklarna och så säger han, han har läst detta, läst detta. Och så läser jag det och så spelar han in podcasten. Jag har ju inte så mycket sånt. han sa åt Jag hemskt lite när du säger så. Varför är det egentligen? Nej, men du ska ju inte skämmas. Först, är första jag... steget för en missbrukare är att jag, jag vågar inte riktigt erkänna förnekelser. Att nej, nej men vad då Det är inte du som ska skämmas. Det är jag som ska skämmas. Så du får göra, du, Jimmy får klippa han får hitta nyhetsartiklar. Jag bara surfar med mest som, som en <laughs> Som en lat jävel. Du kommer så. dit med vin och bara, nu trycker, <laughs> vi på, nu trycker vi på Discord. Så kör vi. I alla fall, jag fick uppgift att hitta en nyhetsartikel. Eller någon, en fun fact sa han. Och mm. prata om. Blow my mind. Mm. Och då testade jag lite olika Google-sökningar. Typ uh, interesting news, uh, interesting facts, lalala. Försökte hitta någonting som jag kunde dela med mig på podcasten. Efter tio minuter så tog mitt... Mitt intresse dog. Jag var inne på att Aftonbladet och Expressen och tänkte att jag kunde göra någon, hitta någon, någon kul. För jag kände att om det skulle vara första faktorn som var min så ville jag ha något som var okej. Okay. Eh, men jag hittade ingenting. Jag är helt värdelös på det. Jag tycker det är jättetråkigt också med eh, nyheter överlag. Så. Så, så jag släppte det. Sen satt jag senare samma kväll och jag kunde inte sova. Det var sent på kvällen så och satt framför datorn. Jag gjorde inte det ni tänker nu utan jag <laughs> jag, jag, jag, jag satt på Youtube. Jag tänkte inte det först sa det var. Okej, okay, men andra tänkte nog det. Var två lyssnare. Nej, så så sökte jag på det ska kanske nämnas att jag tycker det är väldigt kul med eh, gammal gamla 90-talsmusik tycker jag. Mycket kul, säga, liksom Mr. Wayne och Be My Lover och så På skoj. eller? Nej, jag gillar musik. Jag tycker den är kul. Den är lite pajig med den också. Jag tycker den är jävligt bra. Det är kul att lyssna på. Lite Lite Ja, men lite nostalgi över det så. Men så börjar jag lyssna på jag Någon använder PT som har lagt upp listor. De är best off från 2000. Och jag var lyssna på 2000, 2001, 2003 ända upp till 2007. Och. Jag sitter då och lyssnar på låtar från 2006 och 2007. Och så blir jag nostalgisk över det. Och jag vet inte då slog det mig att är det helt okej okay att man blir nostalgisk <skratt> över någonting som är 5-6 år. Ja, som är 5 år gammalt. Men det var Nån, man någonstans man är någonstans inte, in, inte bara det utan man är 23 eller nu 24 år mm. och sitter på Youtube och lyssna på musik från <laughs> fem år tillbaka och är nostalgisk och tänker tillbaka det. Mm. Är det och sen tänker jag är det samma sorts nostalgi som sexåringarna känner när de sitter och ser så vad vet jag reklam från barndomen eller de eh, Ja, något annat. Du menar inte att 60-åringar tänker, oh, om man ja, ändå nej. fick vara 54 igen. <laughs> utan det, du, utan du menar <laughs> det, det känns ju jävligt. Nej, men det, det går ju liksom inte. Cool. Nostalgi för mig har alltid varit, jag tyckte det är jävligt skevt. Att jag sitter nu jag är 20-någonting. Och så, jag tycker det är väldigt, liksom, allt som är nostalgiskt, det är kul. Det är mysigt om man sitter så och kollar på. Gamla Darkwing Duck och DuckTales-intron och, mm. och, och sånt. Det är väldigt kul att se från barndomen om man tänker tillbaka och, mm. och, och det var så mysigt. Eh, Men kan det det, är, det ju ett... är ju någonstans försvarbart när, man, när det är någonting som man såg när man var sju. Men när det handlar om saker som var fem år tillbaka i tiden, kan man verkligen vara nostalgisk över det? Eller är det bara något? Eh, något djupt tragiskt över det. Jag, jag är inte helt säker på vad jag, vad jag vill komma om detta. Jag antar att du vill ha någonting att säga. Och, och det här är ditt fanfack. Okej, men har, har, har, du, har du haft något sånt här moment? Jag satt och lyssnade på eh, Sean Paul-låtar från typ 2003- 2004-2005. Jag har en teori om, va, om, ja. om hur detta kan vara. Ja, och, det, och Då är man så här, och det är lite det är ganska ofta det är nästan bara kul att lyssna på för att dels typ Sean Paul liksom, han är väldigt pajig och precis som många 90-tals låtar man, man kan inte ta honom på allvar såhär, Sean de Bala. men det är väldigt kul att lyssna Sean... på man, man, man, typ, såhär, man tycker det är lite Jag vet att vi har ett par eh, eh, reggae dancehall-lyssnare faktiskt och de kommer titta på den, den där imitationen av Sean Paul <laughs> Spot on Spot on <laughs> <Champala>. <laughs> det, är, det, är, det är min framtid som Sean Paul eh, ah. Impersonator. Sean Paula. Ja, yeah, ah. mm. men dels var det. Sen så kommer jag också till låta som ger mig lite, eh, jag ska inte säga ångest, men jag blir så här lite eh, melankolisk, om vi ska använda fancy ord. Jag blir mm. lite så här sårmodigt att se på, nästan. Och antagligen är jag kopplat till något dåligt minne, men som jag bara inte kan eh, pinpointa ner. Okej, okay, men fannfaktet eller ska vi spinna vidare på detta? Har du något sånt här nostalgi moment? Kan du någon gång? Aldrig ha tio minuter sagt så lite nonsens. <siktigt> alltså. <siktigt> <siktigt> ja men det. Det, det här är mina första staplande steg <siktigt> till, till att Egen Sen när du är i Australien så får du mm. ju, då, då har du en annan form av press på dig det, alltså. det här får vara liksom min, min så att säga, min... Pilot. När vi väl möts på Skype då då, vi, då, då ska ju du ha någonting att bidra till bordet liksom. Ja, ah, då, då kommer det handla om biokemi antagligen. Ja, men det, det, det, det kan är vara jag kommer... intressant. Ja, jag nej, kan lika lite, inte. jag kan ingenting och våra lyssnare kan nog inte heller så mycket om ja, biokemi. Och, och alltså. det kommer säkert vara... Men, men det då... måste finnas mycket intressanta grejer som du lärde i skolan liksom som är... Men inte att du på en podcast ska jag Grejer, alltså hur saker du stoppar i dig, hur det, vad, vad det är för liksom output i din kropp. Alltså Det kan vara fett intressant. Mm. För ja. vi kommer ju få en annan form av vändning alltså här, när du försvinner. så att i, I princip samma tidpunkt då du försvinner härifrån så kommer eh, lite vänner tillbaka från eh, studieresor i Afrika etc. Så då blir det mm. lite, lite mer hårdkokt. Eh, politik och, och lite världsfrågor så att säga. Så alltså, det kommer ju ändå bli en liten ja, kanske ja. Jag, jag har faktiskt en fakta så jag lär mig en kemi. Men jag lite. hade bara där innan. Aha, jag hade en, en teori, just vad du säger nostalgigrejen där när mm. <coughs> <coughs> det är inte målbrott utan det är förkylning. Um, den här nostalgien när du säger att är det så 60 åringar känner precis som du känner nu när du har en nostalgitrip mm. fem på, på någonting som är fem år tillbaka mm. kan, det räknas, det 50. kan det räknas procentuellt vi att Du är 24 nu, avrundar det till 25. Och så har du nostalgitripp fem år tillbaka, då är det alltså en femtedel. Så säg att det är liksom 20% av ditt liv. Uh -huh. Och någon som är ja, säger 100 bara för att avrunda uh -huh. en gammal person liksom, så uh, uh, kanske den tänker tillbaka... Uh. 20, blir 80, 20 procent är 80. Blir 80. Har, har man så mycket att vara nostalgisk? <laughs> ja, jag kommer ihåg de där åren på äldreboendet. Nej, äldre men, när jag kunde gå två trappsteg. Fan, vilka tider det var. Någon servera Food on Wheels och... Ja, mm. ja. Jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte. Så det var alltså... Nej, men fan. Eh, det var, till inte Jonas. Men, men vänta, nu har jag ju faktiskt en fun fact. Det är en fun fact som du, liksom, du fick i uppgift ja. att göra den här researchen. Mm. Och du sökte på du börjar med how-to och så kommer du in på någon vampyrgrej. Och sen börjar du lyssna på 90-tal. <skratt> och sitter du och det skäller? <skratt> det, det, detta var ju inte... Alltså, detta var ju inte... Um... Eller, du satt vid datan och honerade. Sen... <skratt> nej, nej, det var det jag inte gjorde. Ja, men i och med du det så det Nej, nej så var det inte alls. Det jag... första ja. någon som onanerar säger är ju att den inte onanerar. Nej, men jag... <skratt> <skratt> när jag lägger upp det att jag sitter sent på kvällen för att få datorn och inte kan sova då, då tänker jag ju själv... Min första tanke är att ah, ja här, här, här, alltså, vet, det det, inte säga du att det, är ju, det är ju bara killar som vet att om man inte kan sova på kvällen så hjälper det med en liten rug and tag. Gör det det egentligen? Det. Spela inte dum nu nu Nej, men, du, nu ska du flytta onani fokuset till mig som att jag vore någon expert på. Det. Nej men jag, man säger det att man blir lite lugnare och avslappnad men jag, jag vet inte jag tycker inte det. Det har aldrig hjälpt mig att somna tror jag. När vi är ändå är inne på det jag är på att somna och sånt. Alltså, det där hjälper <laughs> ja. ju absolut. Men, men, en sak jag har tänkt på fett länge är alltså, det här med att borsta tänderna. Mm. Alltså, det, det är viktigt att borsta tänderna. Alltså. Ja. Det är det. Två gånger ja. per dag. Yes. Gör Public det. service. Två minuter, 30 sekunder på varje tandrad eller hur man ska förklara ja. det. Ja. Men, I alla fall. På morgonen kan jag förstå det. Mm. Tog vi upp detta i förra podcasten bara? På jag? morgonen, på kvällen är du med. Ja, nej, på morgonen. Du går upp, tänder lampan, borsta tänderna. Min smak. Yes. Du är igång liksom. Mm du får bara se till att göra det inom en halvtimme före eller efter att du dricker apelsinjuice, för det är tydligt mm. farligt att tända. Ja. Uh, men på kvällen, du sitter i din soffa, myser ner dig, dämpad belysning, skräp-tv, blir lite trött i ögonen, John Blund kommer, heller lite sand. Man, man blir så lite dåsig, åh oh, vad gött ska bli gå mm. och lägga sig. Då går du in på toaletten, Borsta tänder lampan, ja. du får en fucking strålkastare ja, i ögonen, ja, ja. står framför spegeln, står och iakttar, dömer dig själv. Står och har fucking morgongymnastik med händerna och bara <laughs> fort som fan bara liksom polerar tänderna. Ja. Nu är det ju slut med det och bara sköljer är klarvaken. munnen. Klarvaken. Klarvaken. Ja. Du har haft en strålkastare i ansiktet i två minuter. Du, du stinker mint överallt liksom. Det var bättre om du hade någon typ nå lavendeltugummi typ. Eller typ den tandtråd så att det blir lite mjukt och behagligt <laughs> och lugnt och stilla liksom. Jag kan dela med mig av ett pro-tip då. Borsta tänderna efter att du har din sista måltid. Just direkt efter jag har gjort någon gång. Mm. Och det, det känns konstigt då. Och gör det typ 5, 6, 7, 8 på kvällen. Men det är väldigt skönt när man ska lägga sig. För då kan du bara, ja just det, borsta tänderna. Och ja du förstår. Man, Men om man som mig har en sweet tooth så att. Minuterna ja. innan jag skulle gå och lägga mig så bara, mm, om jag skulle ta en eh, lite kex med Brio, och fikonmarmelad eller... Ja, men, men då är det ju bara bra, för då tänker jag, ja ah, men nej vänta, jag har redan borstat tänderna. Ja ah, nej, det är då pallar jag inte. Det är sant. Häls Hälsosamt också. Fy fan, John. Ja, ja, jag, jag, det är ju, jag är men... nåt på spåren. Nu. Ja, det här är revolutionerande. <laughs> jag sitter inne på så mycket. Jo, men jag har ju ett fanfakt nu, kommer jag på. <laughs> vi stryker detta. Glöm, glöm... Jag klipper bort till här 90-tals... Eh, <laughs> glöm how nostalgi. to become a vampire. Glöm <laughs> nostalgi-grejen. Detta är mitt fun fact. Jag uh, jag kan komma ihåg detta nu då. Jo, jag fick lära mig på en kemilektion att om du tar en atom en atom består ju av en kärna av neutroner och protoner, protoner uh -huh. och så har de elektroner som cirkulerar runt om Mm. Och om du skulle ta en atom och förstå upp den liksom några miljoner gånger så skulle kärnan vara ungefär som en tennisboll och elektronerna skulle sträcka sig, de skulle vara några hundra meter bort från tennisbollen. Så man förstår liksom tomrummet mellan kärnan och atomen är ganska långt. Så skulle du bara ta atomkärnor och bygga upp en, en penny eller ett femcentsmynt eller någonting. Utav atomkärnor. Mm. Vet du hur mycket det skulle väga då? Det kan du inte veta. Nej. Jag är inte helt säker på siffran. Men jag tror att det var. Hur var det? Om det var 16 000 eller 160 000 ton. Skulle ett mynt väga. Det är ganska ett ett litet skillnad. mynt. Det är ju fett mycket. Det är mycket och ja. jättemycket. Men det är ändå stor skillnad. Ja. Uh, och det är ganska kul. Om man tänker på det. Det var mitt fun fact. Tada. Mm. Ett fun fact utan ja. fandelen, lite så. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. Jag ska, jag ska tänka på en fan twist mm. till nästa gång. Ja, lite mer saker som har hänt då. Mm. Något om katter, kanske? Nej, katterna mm. har, vi, har vi avverkat. Okay. Uh, en grej jag bara känner för att shout out där. Både när vi är inne på dina nattliga onani... Jag kommer ju alltid ha den här <laughs> alltså, okay. Så har vi eh, spanska mödrar. Mm. Redan nu blir det hård, va? Mm. Mm. Um, <laughs> alla vet ju att det är ingen hemlighet. eller ja, Kan man inte ha undgått något? Att det är dåliga tider i Spanien nu. Det är ju lite Grekland-syndrom mm. där. Till och med jag vet det. Ja, med eh, skatter och nedskärningar och allting. Och en det, sak det, de har skärt ner är eh, skol, transport till och från skolor, Alltså skolbussar Eller om man ska säga skoltaxi eller vad fan ska man ska kalla det. Ja. Och då har de drat in detta. Och då har spansra, spanska mödrar gått ihop och gjort en striptease-kalender. Så antar att de haft någon form av audition till de 12 snyggaste mödrarna. Och så har de gjort en kalender och sålt den. Och pengarna går då till att ha kvar skolbusslinjen för sina Skollever. Så de har alltså lyckats? Och det, jag ser bara vinster i detta. Alltså, bara. För det är ju, det ja, är ju mödrar ser... som har gjort detta som inte har något emot att vika ut sig. men som köper detta jätteglada. Barnen slipper skjuts i skolan, slipper gå till skolan. Mödrarna slipper skjutsa skolan. Det är ju bara vinster i detta. Det här, det här tycker jag är nyskapande Det här är entreprenörskap på bästa möjliga sätt. Liksom. Du ser bara vinster. Jag föreställer mig att de mödrarna, jag ser bara, när jag tänker en spansk man, vad ser säger en ganska Eh, tjock, eller, eller inte tjock när jag ser en bastant kvinna mm. framför mig. Det är ju för här föreklädd och så Mår kushen för du pushen. <laughs> Sen kan det inte vara lite jobbigt för deras alltså ungar också. Sen, alltså kanske inte, jag vet inte. När de är små så vet jag väl kanske inte. Fast att de här är de kommer det. ju bli alltså, typ helgonförklarade i Spanien eller sånt där. När de växer upp så bara, det var hårda tider men min mm. mamma, likt Fidel Castro, slog ett slag för folket liksom. <laughs> Ja, det är har... ju ett sätt att se på det. Jag, jag tror det kan... Men det kan också vändas mot dem. Ungar kan vi elaka mm, Det är jävligt sant. Oh, ja. um, vad har vi mer? <clears throat> det, är också, det har slått sig ett rekord i veckan också. ja den, den dyraste fisken har sålts. Okej. Okay. En tonfisk har sålts för 1,8 miljoner dollar. I Tokyo. På en aktion. En tornfisk. En tonfisk på 221 kilo. Stor jävla to tonfisk Vänta nu. En to 221 kilo. 221 kilo. Eh, vi pausade en stund. Ja. Ja, och där ringde det alltså på dörren. Och vi blev distraherade. Och sen glömde vi bort vad vi sysslade med. Så nu så här en dag senare. Så får jag be om ursäkt efterhand. Och säga hej då. Och Jångt vägnar också. Så ses vi snart. Ha det gött.